Rugăciunea a zecea pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Ceresc, a toate cunoscătorului, te iubim, te săvim și îți mulțumim, timp atunci când ne-ai poruncit să nu dorești casa apropiului tău. La păcatul să nu furi, te gândit. Atunci când rădăcina lăcomiei noastre ai stăvidit. Iar așa cum atunci când ai rostit să nu dorești femeia aproape lui tău, păcatul de cu mintea l-ai oprit. Tot așa când de la toate cele lumești să ne lepădăm ne-ai sfătuit nici ogorului, nici asinului, nici sluga lui, nici slujnica lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproape lui tău, Cauza tuturor relelor din lume ai stârpit, Pentru că de la păcatul cu gândul Să ne desparți ai rânduit. Rădăcina răului s ai vrut, Căci de la gând de fapta și cuvântul. De aceea fiul tău cel iubit când a venit, Poruncile tale le-a adâncit și-a rostit. Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită. Pentru ca mintea de la cele sfinte să o închinăm. De la cele sfinte crucea să ne o purtăm. Pe Domnul Isus Hristos să-l urmăm, de sine să ne le pădăm, jugul său cel bun să-l purtăm, răspunsul cel bun. La judecata ta să-l dăm, iar sufletele noastre la tine în cer să le înălțăm.